Velkommen til Fyntofe. Jo tak, Mathias. Jo tak. Vi er som sædvanligt Christian, Bjarke og undertegnet Mathias. Mm. Øh, der var en lille teknisk fejl med vores <laughs> æh, seneste forsøg på at optage en podcast, så øh, ja. i går så vi Doom 2, som vi vil med i dag. Som afsnit nummer 11. Ja. ja. <laughs> Jamen det, Som Mathias sagde, så var der en lille teknisk fejl i går, så det vil sige, så hvis vi... Måske lyder sådan en smule øvet eller lidt mekaniske i noget af det, vi siger. Så er det ikke, fordi vi sidder med et manuskab, der er blevet godkendt Sony. Men i stedet for, fordi vi faktisk nejede om filmen i går også. Og så fandt vi ud af, at den ikke havde <coughs> optaget det hele. Så vi har taget den igen i dag. Og... Så meget tid har vi. Ja, ja. Jamen podcasten, den skal ud. Den skal. The world must know. Det er også vigtigt, jo. Det er jo dunel to, vi er i ja. Jeg føler, der ikke er nok dansk hjem, der kender til Doom-tyrologien. Ja, yeah. snart kvadrologi, mm. hvis man skal tro på det. Som jeg også har sagt tidligere, så har jeg sammenlignet etteren lidt med Fast and Furious, så har jeg faktisk også to'en lidt som Fast and Furious 2. Det er da okay, det er bare ikke lige så godt. Jeg vil så sige, at Fast and Furious 2 den er virkelig egentlig dårlig. Er det også. Men det er lige meget, det er ikke det, vi kommer til at med. <laughs> Okay. Jamen, der er selvfølgelig de samme folk med som i etteren. Ali og... Jay Dixit. Ja. Dixit Dixit Jeg tror faktisk det skulle siges Dixit Fordi det var med X Hvordan var det, var det et interview Eller hvordan var det vi så udtalen i det Ja det var eller Det var traileren til Eller hvor de snakker om at nu kommer der snart en 4 ja. Hvor det blev udtalt okay. Som Dixit. Ja. Så var det ja, den officielle udtalemåde. Jeg ved ikke om vi skal, skal starte med Med handlingen Fordi vi har lige snakket om at Ja, etteren var ligesom Fast and the Furious, og i går, og nu også i dag, snakker vi så også om, at de har så valgt ikke rigtig at køre videre med Fast and the Furious-stilen så meget. Ja, nu, ja, nu er de flere over til Mission Impossible-stilen. Ja. Der er også en helt, helt helt referencer, vil jeg sige til dem. Man ser det allerede i, i starten af filmen, hvor, hvor vi er i Namibia, hvor vi ser et tog køre igennem Nørkenen, og øh, den, det, der vi tror er den engelske dronning, øh, meget den ja. <laughs> engelske dronning til lidt afdankede køre tur med hendes kronjuveler hvor <laughs> hun <laughs> ja, har det, både kan... forneden og oven. <laughs> ja, ja det er lige den jeg tænkte på fordi hun ligner jo sådan en brugt mand så... ja, Nå, det, <laughs> ja. ja, ja men, der, der er en dag en reference med den der gobymask øh, altså Det kan jo lige så godt forklare den samme øh, tog her bliver røvet af en mand som Røver toget ved, ved at lande på toget ved et faldskabsudspring. Og derefter klæder sig ud som dronning og går ind i kammeret med kronjuvelen forbi vagterne. Mm. Og så bare igen. Og så opdager de først bagefter, at dronningen hun, hun bare var være udenfor alligevel. Ja, fordi hun går lige ind til døren igen. Hej, ja, ja. Og så ser man ham til den her gummimaske af, lidt ligesom i Mission Embrosebo. Ja. ja. Og så er der også en scene, hvor man falder ned med noget ræb. Og der er nogle scener med nogle der er også måske mindre lidt om tåreren. Ja, ja, så er der sådan lidt af franse til Mr. 2 også, ja. øh, også den her måde, de hejses blev lavet på. De var også sådan lidt smart lavet i 1'eren. Men det var måske mere... Jamen her var det sådan mere teknik og sådan noget med ja. sådan, uh, så sådan noget mere teknologi, teknologi og... Statue eller andet og sådan ja. noget. Altså, ja. lille robot, der kørte rundt. Jamen i 1'eren, det var mere sådan lidt... Uh, altså, lidt ligesom Fast Furious-serien. Uh, også handler om kriminelle der begå røverier. Så var Edernes ovn, og Toren der var måske lidt mere... Jeg vil så også sige, at havde også lidt Ocean Celebrity over sig. Ej, det er, ja. Ja, det er Men, men Toren havde jo mere sådan action gået på hårdt, og så skal vi have masser af små gadgets og åndssvage forklædninger. Ja. Det er vist den bedste måde at sige det på, er det ikke? Jo. Det er det. <laughs> men altså i starten, der kan man så sige der, der kørte de så også uh, lige på hårdt med masser overtop uh, actionscener med uh, hvor man kan se allerede der at uh, vi bevæger lidt op, rent økonomisk der er lidt bedre uh, lidt bedre actionscener lidt bedre udført men dog stadigvæk uh, kører toget 10 km i timen kan man se, og stuntmændene ved ikke helt hvor, hvor uddannet de egentlig er <laughs> eller skuespillerne <laughs> eller skuespillerne uh, men jamen altså vi, vi, vi slog den faktisk op i går, og der var cirka tre gange så meget budget til den her. Men det starter i hvert fald rigtig, rigtig stærkt ud af den her, For der var bare over top, the top action. Fuldstændig forrygte heists, Ja, og stunts i det hele taget. Ja, ja. man kan sige, anden, anden scene, det er jo så, hvor, hvor Ali han så kommer ind. Øh, okay. Ja, okay. kommer flyvende ind. Øh, der står to øh, bad guys på en båd. Venter på, øh, på en pusher i Okay. Uh, og så kommer alle flyvende uh, <laughs> inden fra land, over nogle buske og ud, uh, ud på båden. Det er lidt sat på sådan nogle, øh, sådan nogle narkofolk, der står lidt on edge, kunne forestille mig. Ja. Det er jo så til at sende hvis der kommer nogle politifolk i. Så kommer der bare lige flyvende i buske og bor... Ja, <laughs> du der er ingen politifolk, med. der har den entrée. Jamen det, det det er måske ikke sådan, at de opfatter det lige af ham, der kommer hoppe på motorcykel, tænker jeg. Eller der kommer noget og springer med en buske mod dem. Åh oh, ja, man altså. stadig Stadigvæk. Men ja, så kommer han lige op ned ind der, og så er han jo så er han der dealer, så er han også øh, tough guy i starten. Ja. Derfra går det så kun ned ad bakke for Ali. Hans karakter bliver, øh, bliver lidt overflødiggjort, og bliver lidt øh, bare til comic relief. Øh, han mister lidt sin betydning, som vi også snakker om i går i forhold til, til et andet. <laughs> jeg tror bare vi må sådan en grundlæggende vinderstil bare. Vi snakker. Den, vi gik til. Jer ja. Selv, fordi jeg selv. <laughs> Ja, fordi vi snakkede om det hele i går, jeg. Det er rigtigt. <laughs> men det er rigtigt. Ja, altså først så, så kommer han ind, så er han sådan en bad guy, fordi han selvfølgelig er en, Så på den måde, når jeg har hårdt push så bliver han altså kommet på men så er han også stadig sådan en bad guy, som politimanden. Ja. Ja, kan godt skyde lidt. Godt... Og derfra går den sådan ned i Så er det bare helt vigtigt, efter ja. ja. Så er han bare helt kommet. Så er han kloven igen. Ja. Og sådan en helt klovn, altså. Og, og, og kloven, som han var i 11'erne, det virkede lidt bedre, fordi at han, han, han skulle forestille den her. Ja, kloven, der, der bliver ryddet ind i det hele, og i to der han bare den her kloven, med at man ryddet ind i det hele, og ikke har udviklet sin karakter overhovedet. Ja, lige præcis. Ja. Ja, jeg ved egentlig ikke, om, hvordan tænker I i forhold til etteren, Var han, han dummere end i etteren, eller var det bare fordi, han ikke havde udviklet sig? At man Arh, var, selv... men han var jo han var også dum i etteren. Jamen det var en, ja. jo, han jo, var meget dum i etteren, men der virkede det bedre, fordi der, der var sådan en grund til, at han var der stadigvæk. der var, ja. en, var en grund til, at han var der. Ja, det var da ikke det her, der var bare, nu var han bare politimand. Men han er fuldstændig færdig, så jeg kan ikke finde ud af noget. Yeah. Og så har vi Mr. Dickshed, som der Bart der ja, er stadig han er stadig en tough guy. Ja. Men, men vi, vi taler også lidt om, at han er skuespilleren, der spiller ham. Tros mm. <laughs> personen skal være en tough guy, så prøver han bare lidt for hårdt. Ja. ja. ja. ja han ser intens ud, konstant. Også selvom han skal være lidt komisk en gang med ham. Ser han bare intens ud, men han fejler i den der intensitet det er, at han ser dum ud. Jeg lige prøve, ja, ja, ja, ja. Ja, han står sådan lidt og sådan lidt. Nej, nej, nej, jeg synes, at det om, han, han ser ud som om, at han altid skal skide. Ja, altså, hvad er det sådan samme bidagtigt? Uh, Jamen ikke sådan en uhuh. bred? Nej, for, nej, er bare sådan en... Uhuh. Sådan, yeah. sådan mm. med halvåben munden, er det? Han uhuh. koncentrerer sig meget om at se som han gør. Ja, det virker meget påtaget. Ja. <h> det er sådan set, der den, den primært lækker. Og så ligner han egentlig bare sådan en familiefar også. Sådan en familiefar. Med solbriller. Altså... <laughs> så, altså, nu er jeg kommer til så i Jederen der, der der havde han den der med at han skulle lige have brillerne af og så kigge intens på folk det gjorde han sådan to tre gange mm. den her gang kun en lille lille lille smule smule af det vi fik det på en gang er du lavet det her det er sådan lidt altså det er sådan, ja. sådan lidt det i den anden film der viser mig der gang han tog brillerne af, så var han seriøs <laughs> ja. så var han badass så så skulle der ske noget men de, det var faktisk jeg glad for, at de ikke glade fordi jeg havde taget det med i toonen fordi ja. i Jederen ja. der var der sådan lidt over det top, hvor klog han var, eller hvor, hvor meget styr han var lige pludselig på alt lorten, der skete. Ja, han jo igen. Jamen det, det havde et sted der, men det var jo ikke sådan, at til sidst, at han bare havde regnet alt ud, og så var han bare fem minutter skidt foran. Eller okay, han havde altså regnet én ting ud, men... Altså, <laughs> hele vejen igennem filmen, der han jo der 6, der regner alt ud. Alt det, alle de andre ikke regner ud, det regner han ud. Han regner ud, hvor han skal slå til næste gang, hvilken dato. Ja, okay. Uh, senere, der regner han ud, at han stadigvæk er i live. Ja. Men med er ikke sådan, så, at i hætteren, altså, der var det jo det der med, at de lavede det der smarte bankhejst, hvor han så er og spiller fuldt tilfældigvis, oh, ja. og så har altså, altså, han egentlig regnet det hele ud. Ja. Så får han, altså der er ikke helt samme grad af, okay, det var der så tidligere, men det var ikke kæmmeudslutningen. <laughs> det, det sad så da lidt frygtet, hvis jeg så den sådan, nå, der kommer der gerne til en åndssøj, men jeg bare ved alt muligt lort igen. Mm. Det der så giver det op til, det er rigtigt, det er jeg enig med dig i, men <laughs> ikke lige øh, ikke lige der. Jamen, altså også selv til slutningen. Man har været væk fra den gravidde kone i 6 måneder. Højgavidde kone i seks måneder. Men vi kan måske lige snakke om hans, øh, hans håbløse familieliv. Han har en gravid kone. Hun er håbløs. Ja, det er den forklaring. Hun var jo, hun var jo, noget, hun var jo en del af øjenguffet i jætteren, ikke? Ja hun, ja, hun var jo den der, til starten, fik ham der Jay hængende der. Vi mm. har øh, flyttet lidt ham, selvom hun var gift. Ja, Så flyttede ja, lige... han jo lidt igen, lige foran næsten på hendes mand og... Ja, eller Ali, der var Ali, der flytter, ikke? Ja. ja. Nu er hun hensat til at være en gravid, hysterisk kvinde. Som åbenbart er den eneste, der vil have Jake. Det bliver For der han, er jo et eller typer af gravide kvinder. Jamen, det er det. Altså, ja. At, ja, gravid, det ja. bliver de hysteriske. Første gang, man bliver introduceret af den af den gravid, i <laughs> eller konen, der nu er gravid, der ser man i det her shootout her i starten, hvor Ali har manden til det her narkohandel. Det kan vi også lige snakke om bagefter, den skyde ting, men... Øh... Jeg tænker, vi kan starte med den. Så skal, tager skal vi skal dem først? Ja, nu, først. det bliver lidt rødt nu, synes jeg. Ja. Nu tager okay. vi lige... Jamen, jeg havde, jeg havde min råde tråd, det var jo hysterisk køndemennesker. Okay, vi tager. <laughs> det er, fordi Ali, han øh, kommer til at afsløre sig selv som øh, en politimand. Ja. Men han taber hans ID-kort, mens han står og laver den her narkohandel. Ja. Og der allerede der... Budum, kom der lige lidt comic relief ind, fordi at han var jo bestemt ikke... Nej, nej, nogen, så, der kommer så, igen. Så, så faldt hans... Øh, så faldt hans, hvad hedder det, maske, eller hans uh, coolhed, den faldt sådan helt væk. Og så var bare helt, Øh, Øh, sorry, sir, sorry, Øh. Yeah. <laughs> <laughs> det blev bare fuldstændig mandani. Men det jeg tænkte også på, hvad fanden var hans idé egentlig med det der, fordi... Ja, ja, han virkede tof. Ja, ja, han havde varen med. Og lad os nu bare forestille os, at han ikke havde tabt sit ID-kort. Og lige ikke havde opdaget, at det var falske vare. Jamen det fandt de ud af lige øjeblikket ved efter. Uh... Det skulle da ikke kugt det her. Det var bare uh, pulver. <laughs> Jamen så ikke bare med pulver. What? <laughs> Ja, og så finder de så ud af, han er politimand, fordi oh, han har et politikort. Mm. Øh, så står de og prøver at vifte lidt med stolen der, uden rigtig at holde på dem. <laughs> og så binder de ham til hans motorcykel, eller putter ja. på ham håndjæren på dem. I stedet for bare at skynde sig, at der fuck er det der. Og, det var, og så det var, kommer så deres, Mr. Dick Under vandet. Ja, Under vandet. Og det er, at Mr. Dick, det er ret godt lavet. Ja. Han, øh, han kommer, øh, man kan overhovedet ikke se ham, så kommer han op fra vandet, og så hopper han så. næsten ligesom i etteren. 3 meter op i luften, op øh, forbi båden, mm. mens han skyder mega præcist. Oh. Øh, ja. Ja. Midt i farten, efter han lige har været under vandet, med vand i øjnene. Han ja. har selvfølgelig ikke nogen på en smækker Han har vand i øjnene. Han han op, skyder han og rammer to personer. Eller er det rigtigt? Ja. Øh, Hopper over båden, og så kommer han op på båden igen bag. Jeg ja. hop ja. ja. vil hoppe igen. Er lige rundt og skyder nogle flere? Ja. Øh, Få en båd til at eksplodere, fordi de der er fire mænd, der er på båden, de så kommer op på båden igen Eller så er der en anden båd, hvor jeg vil blive om Der er to <laughs> både fandt vi ved af. Der er to både. Men de samme fire folk blandt. Men han skyder to ja. mænd der på den båd, og så, så lige er der fire mænd så skyder han de to mænd igen øh, Eller tre mænd og så skyder han en undeligtønd øh, eller noget eller andet Så den eksploderer <laughs> Og så kører han op på den anden båd, der, hvor Jay han er fastlåst til sin motorcykel okay. Eller hvad var det, det var? Jo Ja, motorcyklen han kom op på båden med i sit seje mm -hmm. Og så kan han lige pludselig ikke ramme et stykke tid. Ja, så ringer så telefonen, og så er der ingen af Star dem, forvs. der kan... Yeah, ja, det, og det var det, der, og det komiske. De står og snakker i, hvad skal vi skyde på? Et minut, halvanden, hvor der overhovedet ikke sker noget. Og så lige det samtalen den. er sådan helt død. Bum, så bliver det skudt lige på, øh, på motorcyklen. Ja, på håndhjernen. På håndhjernen. Og så altså, han kom fri. Og så er der en båd til med samme fire mænd, siger Bjarke. Jeg kan ikke helt huske om... Og så skal de så skyde igen, og så ringer telefonen, og her bliver så interesseret for, øhm, for, for Dixiet's hysteriske. Øh, hysteriske kone. Og øh, Ali han kan ikke ramme en fløjt vis. Mm. Bagefter, øh, da han har lagt på, så snakker det øh, lige hurtigt på kommentarer, så ringer Alis telefon. Eller så er det samme telefoner og han bare skal snakke. Det kan jeg ikke rigtig really huske. Nej, det er Alice-telefon, der ringer, og så er det noget, nogen, der bliver salget til noget andet. Nej, det er rigtigt, et Kreditkort. Ja. Nej banken. Ja, så vil de så... sælge kreditkort. Så imens så skyder... Det var også noget comic relief faktisk. Jamen, der var ikke de, der var ikke en god go joke eller noget. Der sådan, altså, de havde jo ligesom lavet joke med den anden, der ringede og forstyrrede. Ja, ja, ja. Men, men, ja og så kører man videre, der kan det sjove det. er jo så, at der kan dickshit intet ramme heller. Lige snart alle har øh, lagt på, på ja, så ser de på anden. hinanden, og så skyder de. Bum, bum, bum, så er øh, alle mændene skudt, og så rammer de oljetønden, og så eksploderer hele lorten. Ja, det er sådan lidt Hvad øh, øh, og... bad boys, ikke? Så, de ja. kigger lige på hinanden, de stiller sig lige op i begge to pistolen fremme, og så bare, du, du, du, du skyder dem og ser kugle. siden. Og pointen er, at allerede her kan man ligesom se, at de har ikke sådan, altså der, de er i hvert fald ikke... Øh, de er ikke lige gode til at skyde, det kommer an på at blotte, øh, som greve af dem, der er nogle gange, hvor de er sindssygt gode til at skyde, både skurkende og heltende, andre gange, hvor, øh, hvor de nærmest står og op af hinanden og ikke rammer noget smelt. Ja. For eksempel i starten på toget, hvor som sikkerhedsvagtere prøver at ramme den her mand, Nu skyder de to sekunder, der løfter han sit snowboard eller hvad han har med, og så rammer de det i stedet for, altså to sekunder efter, de har skudt på 10 meters afstand der er han bordet og og de. og de rammer hver gang kun bordet er ja. jamen, det er der bord der faktisk klapper sammen han ja. så løftet op foran så han holder op foran ansigtet og ja. så går han hen mod dem ud, og står bare skygge på det kommer ja. han <laughs> der, der er pludselig med at det går 2 to sekunder fra de skyder så han ikke faktisk løfter det ja, ja. Og, og det er samme i åbningsscenen da han så øh, skurken han bliver længet fast han får åbnet bordet han øh, kommer ned på skinnerne og ud til siden og så ser man så en sikkerhedsvagt der står med en ret stor gun og skyder efter ham, og så lige pludselig Øj, så er han hen på den anden side og så skyder han hen til den anden ja, side og det skal sådan en oh, oh, overraskelse over <laughs> ja. oh, <det> over. <laughs> og så han kan se ham helt vejen ja. <laughs> og det er også på 10 meter og han, han har bevæ altså, han er begrænset bevæget så det ja, er sådan man, helt skidt and, altså det giver han med det ligner også sådan et, øh, et luftbøsse eller sådan, Jeg synes, ja. det ser meget meget fint det ligner ja, det, det, det, det faktisk. gevær ja. og det ser også ud som om det er samme gevær som han øh, havde harpunen, eller hvad det er, han skyder ham med. Nå, ja. Nå, ja. der var rygsækken, der. Ja. ja. Og man, er nu har vi snart om starten af filmen. Jamen, det er en god start. Det er, ja. det, det er den bedste del af filmen. Ja. <laughs> jeg synes faktisk, at hvis, nu, hvis nu vi lige øh, eksaminerer Jay Dixets øh, psykologiske tilstand under filmen, ikke? Så tænker jeg, han viser sig jo i modsætning til, de andre scener så viser han sig til at være en sådan exceptionel, tålmodig mand, synes jeg, fordi at... Øh, Begræns det, at hvor hun ringer, sådan lidt halvhysterisk til ham, hvis de er i gang med en skyde duel Altså, ja. skæbsen han ligger på, eller siger. Nej, nej. Fat nu det der, hvor man er i gang med en skyde, ikke? Det er der, der vil skyde i baggrunden. Ja. Nej, nej, han snakker videre med en Fin nok, så ligger på. Og så senere, hvor hun er hjemme, og hun er hysterisk, jamen ikke fordi han siger: Hey, slap mig af. Men han snakker fint over roligtiden. Mm. Men det er min alier. Og hunen det ikke. Han gør godt nok. Han vil gøre, han behandler en kvinde. Mm. Der er ikke andre, der have ham. Han kan ikke skåne nogen. Han får få endda lov til at være utro, hvis bare han kan. Hvis bare han kan. Hvis bare han kan, ja. For det kan han ikke. Nej. Ja. Men så kan han. Ja. Ja. Vil han lige vise jo. Og det gør han. Han viser jo, at han kan. Men viser han noget, der kan. Nej, nej, men han, han, er, han er jo god utro, fordi han er, han er jo en rigtig mand. Ja, ja, Men, ja, men han, han, han viser jo lige, at der er andre kvinder, han kan få. Men han, han går ud og danse med hinanden. Ja, okay, men det er jo sådan, at han forsøger at, at skure hende, hende, der kommer rundt. det? Eller sådan, det er ikke det, han går efter? Nej, det det er måske, ligesom måske, måske nærmere at se på det. Det er måske lidt den der med, at uh, Håg, så bliver konen lige pludselig nervøs igen. Mm. Han var også være en lidt presset mand, fordi han er den irriterende tyv, han skulle arbejde sammen med etteren, som han tydeligvis var træt af. Det er jo den nyde, der ligesom er. ikke Han er jo den irriterende mand, han skal finde sig i. Mm. plus så bor han jo bare dem med dem. I her. Ja, ja. Det er helt åben at ikke komme så meget videre. Han skårede en, øh, en forbrudt etteren, som så kom i fængsel, og så bor han jo bare hjemme med Ja, politiktenant. Hvad, hvad er det, som er den nye karakter? Det er den her dame, som så er Jace. potentielle, hvad hedder det? Potentielle forfristelse. Forfristelse. hvad? Forfristelse. <laughs> Men altså, jo, altså, vi kommer ind, og smøder vi den her nye politikvinde, mm. som virker hmm, alligevel sådan lidt, lidt hårdere. Hårderej. Hårderej, eller Mhm. Og så er det første, man ser, det, at hun skal komme til at låse sig selv fast med håndjernen inde i fornøgelseslokalet. Mm. Og så kommer Jay ind og tror, at hun er kriminel. Mm. Og så bliver han lidt forælske fordi her fordi hey, han er jo også kriminel. Men nu er han jo politibetjent. Og så taler han om, hvordan politiet og de burde være sådan et ægtepar. par. Ja. <laughs> og hun bliver med at til at hun ikke er kriminel. Og det tror mig ikke på, ind til Mr. Jay Dixit kommer ind. Er Ali lige pludselig i tredje ben igen. Altså Ja, fordi han, han, får det, han får faktisk lige drømmen. Det er jo at vi ser den samme tidskvinde, ja. der er så et område, så jeg har drømme med. Ja. Kvinden, øh, pludselig står det sammen. Hun har traditionelt drak på, hvor de børn. Og så er der en motorcykel også, måske. Ja. Og så bliver det livskiftet med Jay Dixit, i stedet for. Ja, og hvor børn de får noget andet tøj på. Ja, men det er samme børn. Men jeg forstår ikke helt det her, fordi filmen sætter... Altså først, så hun, hun går hun jo ind og kigger på det her... Øh, hvad hedder det? Håndjern, der er ligesom sat fast. Det er jo sådan åbenbart, at når der, er en, der kommer ind og fordi man går ind ad døren, så man sig med, sig fast. og man lige venter det, Ja, så kommer man til at lukke sig fast. Ja. Fordi første gør hun det, sådan, og så tænkte jeg bare sådan, at okay, det var bare sådan at tak en takketog, som lige kom til at gøre det. Mm. Men Ali gør også det samme, når Jay Dixit kommer ind, er ja. så sådan som, at det er, at nu kommer jeg lige til at lukke den her rundt af min hånd. Ja. Jeg tror egentlig, det er rent, rent faktisk, fordi han havde tænkt sig at lukke sig fast igen. Og så bare sådan, sådan at sige, nu, haha, nu, nu, nu er du kriminal, nu tilhører du mig, ikke? <laughs> uh, en eller anden form for mærkelige ting. Han jeg tænker, at det er romantisk, at de er nødt øh, sammen. Jamen, han virker jo sådan overrasket. Okay, det kan selvfølgelig godt være, at hvis, hvis nogen havde, havde en plan om at se serievoldtage hende eller sådan noget? <laughs> altså, og er ikke, så havde jeg blivet lidt overrasket over, at jeg ikke sætter det pludselig ja, at altså, komme ind. Altså. For, for mig er det jo sådan lidt med, at uh, Mr. Jhen lige pludselig er ja. ind. Ja. Jeg tror, du, altså, han er, han er kun kommet og gået lige fattig. Jeg tror, at du, du tillægger ham lidt for mange mørke sider der. Det er jo faktisk også i forhørslokale nu, hvor jeg lige tænker over det, at vi får introduktionen til den her lempelige omgang med våben. Jeg kan det er faktisk ikke at man får det, stemt tidligere. Ja. Men det er blandt andet, fordi Ali er overbevist om, om hun er forbryder, og hun står bare og siger, nej, det er jeg ikke. Og så står han sådan, nej, det er dejligt at være forbryder, fordi han så jo lidt og flytter med en porre på det, ikke? Dejligt at forbryder. Og så alligevel giver han lige en pistol frem, og står lige og vifter lidt med den, sådan, nej, det er en tyveknægt. Ja, nej, det er en Ja. Så igen, lidt comic relief sammen med lidt øh, underlige fløden. Ja, jeg tænker også lidt, det er sådan et spørgsmål, at han går ind i sådan et random forhørslokale, hvis han ikke ved, hvordan man udtaler forhør. Ja. Og også begynder sådan, at forhøre en formodet forbryder, måske. Ja, ja, ja. Som han ikke rigtig ved ind man... Altså han ved jo ikke engang, hvorfor hun var derinde. Altså... Ja, hvorfor er han derinde? Ja. <laughs> det, er sådan, det er jo ikke bare ud for, at det er sådan, politiet normalt gør, at de bare går ind i, nu forhørslokale, nu er de ham her, og så det bare... Hvad er det egentlig for fokus, du lavet? Hvad er det, vi anklager anklaret for? Kan du lige fortælle mig lidt til at starte med? Men det viser sig, at hende er bagdags politikvinden. Hun er gammel skoleelev med Jay Dixit. Og så har vi den her med, at lige pludselig så skal de der to til reunion sammen. Så de gik gå i skole sammen, så lige godt gå have sammen. Og så sidder den her gravid øh, gravid og bliver den opset. Ja, den, den her reunion, der lige sådan... Ud af ingenting, lige pludselig. Hey, forresten, der er reunion i morgen, eller i aften, eller hvad fanden der er. Mm. Altså, lige kunne det yeah. What? Random, yeah. <laughs> ja. Ja, altså, hvor <laughs> der er en dansescene. Ja, ja, det var, det var den her reunion, der var sådan en farverig dansescene, hvor de er inde og danser hovedpersoner, og så er der sådan en masse backup-dansere, som åbenbart er deres, resten er deres klasse, der lige hedder sådan et nummer. Ja. Yeah. Og, og så, så lige pludselig, det, så, det, så, så kommer... Er det konen, der mister Jay, eller var det Jay? Så det Jay, der også med. Jay, der kommer for lige at... at holde øje med dem for konen, eller sådan noget. Ja, eller han, han skulle jo faktisk prøve at gå efter at score hende, eller det er så hans egen idé, han, han pitcher til konen, så han brugt lige kaster sig i imellem, sådan, æh, danser mig, æh. Ja. Til den her reunion, som han ikke brugte være med til. Ja. Og så kommer vi tilbage til råverierne. Men skal vi lige starte med den, der, den her spændende forhørs... Nej, jeg er ikke er, er også der er, den der spændende øh, briefing-scene, vi lige hurtigt kommer hen over. Og der sker ikke meget andet, når han lige pludselig finder ud af ja, det. Den er sådan lidt, lidt sjov, fordi. At... Ja, det, det, det, det. det er jo hende der har, har specialiseret sig i ja, ham med at hvad han ja jer ja, faktisk A. ja som er den her super tyv yes. ja, som vældes bedste og kuldeste ja, ja. Ja, det, det er hende der det er hende der beskriver ham sådan så. Så, det er hende der sætter sig ind i sagen selvfølgelig så man skal lige uh, vide, sige hvad lidt ved om ham ja og så har han på sådan en fin kort der hun så tager op over. her det er de områder han har været og så finder Jason rimelig hurtigt ud af bare lige hurtigt lige ved lige og lidt. ja af sådan, der står lige det her rapporten, okay. Jeg finder nu ud af, han ah, men han bor da på at lave et A heroppe på kortet. Er det er det han vil. Og mm. Han ja. finder også ud af, hvornår det er, at han mm. laver for bolden. Fordi han er jo bare ja. også sådan inden for en for telfonatiker. ja, ja. Man, kan lige lægge, man kan lige lægge, de her tal sammen fra den sidste dato, så får man lige næste dato. Ja, og, og hvis det ikke lige helt går op, så kan man bare lige gøre et eller andet så. Ja ja, det er lige matematik. Men sådan er det bare, bare lige lægge et par tal ekstra, så ja. hvis ikke det ikke går op, så bare lige lægge fire til så. så, går det op. Det er jo noget plotet værd for at vide her, at med øh, skurken at de ikke ved, hvor han har solgt tingene henne, hvor han har gjort af dem. Altså, det er ikke sådan, at det, de ting, han har stjålet, som, som kunstgenstande, som ligesom, burde være nemme at opspore. Det er ikke sådan, at de, de har hørt om, at de skulle blevet solgt nogle steder. Så det er derfor, Jay, han lige sådan... At man prøver bare på at sætte sit mærke på verden. Det er derfor, han bruger det, det her store A. Eller? Ja. Så det næsten mm. så til, det, det må være i Mumbai. Mumbai. Ja, men vi kommer jo tilbage til røveriet nu. Hvor, hvor Mr. Dixit så har fundet ud af, at det kan være et af to steder, der er noget, noget, der er værdifuldt nok til, at han gider at tage det hen. Mm. Uh, Så han sætter sig selv og politikvinden hen til det ene sted. Og så sætter han uh, herr Kloven, Mr. Jay, hen til det andet. Ja. De to bruger bare hey. samme sted. Yes, sir. Yes. De to, der finder deres arbejde, de skal være samme sted. Og Kloven, han skal, han skal have kontrol over det sidste sted. Fordi det, det er jo fornuftigt. Og det, det sjove er jo faktisk, at han... Ali øh, er, er det ene sted. Eller han er ansvaret for det sted, men han er der jo ikke engang. Nej. Fordi jeg ikke ringer og tænke på et tidspunkt. Hey, han er over for dig, fordi vi fundet ud af det her sted. Så der er den her ting ikke perfekt alligevel, og han går kun efter perfekte ting. Så skynd dig ind. Okay, fællet så skynder sådan sig derhen. Ja. Og så... skynder du hvad er Måske skal vi lige komme ind på, hvordan han laver det der råberi. Fordi det, det synes jeg er lidt fascinerende. Ja, han... Ja. han øh, der? er sådan en... Øh, hvad man kalder det, På væggen. Rundt omkring den her diamant, han vil have med stjælen. Jeg ved faktisk ikke, det er jo sådan udhakket, det er sådan noget, hvad hedder de, det der, sådan figur, figurer, sådan nogle raske... Ja, yeah, sådan en marmorfigurer. Ja. Yeah, yeah, yeah, er det yeah. ikke marmor? Er det kalk? Er det ikke marmor? Jeg tror ikke, det er Nej, ne, det er ikke marmor. Hvad hedder det? Nej, det er heller granit. Men det er sådan en kæmpe tavle i hvert fald, yeah. hvor de har, har en masse, altså sådan... Folk, der er udhugget. Øh, folk, der er udhugget på. Og så klæder han sig ud i, uh, i hvid sminke og en toga. Så mange måder i de her statuer i det her... Uh, i den her væg ja. og så står han der og styrer en, øh, med en fjernbetjening en Men... lille robot som man kører langs nogle sorte linjer så kan han selvfølgelig ikke ses ja. øh, rundt mellem benene på de her mænd der ikke kigger på diamanten på noget tidspunkt ja. <laughs> så får den her robot til at kravle op stjæle diamanten og så kører jeg tilbage mens han og, og har... mens han har et, et hologram ja. der, lige, der lige peger hen og der er en vagt, der går i, i imellem hologrammet, som man kan se, det er på hans hoved. Så det er et hologram, men øh, der er ingen, der vagter den. Heldigvis, der kigger ind på diamanten, at den er væk. Ja. Det var meget heldigt. Udover manden, der selvfølgelig har den på sin baghoved, fordi at han kigger på diamanten. Mm. Ja. Ja. Ja. <laughs> men kunne ikke opdage, at den er væk. Det er også meget ja. casual, at han lige tager den der. Det er en lille, lille mekanisk dims, han har, der laver det der hologram. Den, den ligger han bare lige over sådan på... Ja, ja. De og så fin passer fin det spor. perfekt. Ja, lige, lige, bare lige der, så er den. Ja, ja. Bare en lille fin I Endnu et mester røveri. Yes. Han ja. man har teknologi. Det er ja, simpelthen genialt at se den der, den kører på de sorte streger, og den er bare, hvad er den? 20 cm høj? 15 cm høj, og det ja, ja. samme bred? Den er jo... Jeg men, det er 50, ah, måske mere. Den ja, 5 cm høj, men den har jo også kun en, en lettere, anden sort farve, end de striber, der var. Ja, ja. <laughs> Og lidt mere glans. den kan man ikke se. Nej, og da den skal op af siden, så er det, man tænker, nu kommer der et eller andet, hvor den er lige ved at falde ned. Og ganske rigtigt. <håh> lige ved at falde ned, men det gik. Men det, der er ikke sådan forklaring på, hvorfor den er faldet ned. Jeg kunne ligeså, jeg lige så bare gå tilbage med styrepinden. Det er ikke sådan noget, ja. der sådan Nej, nej. Det ikke sådan noget, der lige også en indikator på batteriet ved at blive brugt op. Og så skulle den gå til nydbatteriet. Ja, ud, det eller sådan noget. Men så, kort efter, så får jeg os interesseret den næste eller den næste den den anden lækker kvinde fordi den ene fedderen hun er jo hun er for gammel nu hun er gravid hun ja. giver brug ah men så altså, vi har jo fået introduseret ja. ja vi får jo set en men der er jo fået introduseret men man man altså, altså så, så er det begyndt en rærie han er flygtet fra alle alle efter han har klædt sig som gammel mand gået forbi ham flygtet ned i en kloak som på underlig måde skubbede han hånd på ryggen så han <laughs> skød op ja, den han krammer den, den synes jeg godt vi lige kan, kan tale om den scene fordi der der for alle jo er vidt ved er hende med dig. Skønt dig at komme ind. Og så, ja ja, og anhold alle. Og så kommer der en øh, gammel, afdanket mand. Og øh, nem, der er ikke nogen, der er kun ringøringsmanden. Han er, han er gammel. Det er ham! Og så skulle han skyde ham. Det gør han så ikke. Han vælger i stedet for at øh, sige stop. Ja. Og så vil han åbenbart snakke med manden, som står sjovt nok på et... Øh, Kloakdæksel. Allerede deres ting, men nå. Ja. Så ved du godt, hvor man flygter hen. Ja. Skal eller noget? Og så var det, det sjove, altså, at så kommer der syre ud, som så kun tager øh, omkredsen af, af det her, øh, ja. og så falder han hvad det siger, ud til meget, meget, meget langt ned af kloakdækselet. Ja. <laughs> og ryger meget, meget, meget, meget ja. hurtigt op af et andet ja. som så nok bliver presset ud, før han kommer hen. Ja. Så er meget, det Me meget heldig med, det. kommer en masse biler, men ikke lige de der 5 sekunder, der tager ham at komme op. Ja. Og så har han nogle rulleskotter, lige pludselig sprøjt ah, ja. ud af skoene, ja, det er og så flygter han øh, fra Ali, som kører på sin motorcykel. Ja. Øh, hvilket han gør meget effektivt, og på et tidspunkt, hvor de kommer ud på nogle hurtigere veje, hvor Ali også kan komme til at køre hurtigere. Øh, der har han sådan en smart gadget på hænderne, der er sådan nogle magneter, der ja, kan pege så... nogle biler. Elektromagnetisk. Han kan nogle biler også, så ham, så kører han helt hen til dem hurtigt, og så hen med den anden hånd. Og nærmest det er som -Man gaden, så det er man en spejlermann igennem gaderne, så bare gennem hvilerne. Der er faktisk sådan en så kører han vildt hurtigt ja. åbenbart kan man på, på bunden så han kører han lige hurtigt ja, men man kan så også se i starten at, at Alis motorcykel den er sgu lidt hemmet fordi han kunne også køre køre lige stærkt som Ali før han aktiverede den der ja <laughs> Jamen, du skal også huske på nu har han jo politibetjent nu må han ikke have tunet motorcykel længere nej noget der også er mere af den her der det er også jeg vil gøre flere dansemænder hvor længere den tid senere. Rigtig mange. Rigtig mange. Jeg sige, der var nok cirka lige så mange i virkeligheden. De var bare 5-6 minutter lange hver gang. Ja, og malplaceret. Eller ikke men bare sådan random måske placeret, mm. hvis man siger sådan. Altså i den anden, ikke, så er så det sådan, sådan lidt den der flash mob style, hvor det, hvor det egentlig rent faktisk er en lidt en del af handlingen. Mm. Ja. Uh, for eksempel den der med, med taxerne, der holder ude på vejen. Ikke? Ja. Men altså, der er de ude på en vej, Uh, og lige pludselig så kommer der den her dansescene, fordi han opdager den her pige, ved går i stå ja. mm. Jeg synes, så viser så sig en større del af filmen Og så kommer der en dansescene, fordi han er sgu en lidt vild med hende han vil gerne blære sig med, at han kan finde ud af at reparere bil, og han kan finde ud af at danse. Ja. Og så kommer den der I den her, der lige pludselig finder de en eller anden undskyldning, de bare lige taler om Og så kommer den bare i gang Ja, Det ja. hey, reunion Bum Ja, eller hende, hun har lige mødt ham med, som hun er lidt vild med eller hvis jeg op til, eller whatever Så har hun lige en sang om hvor meget hun vil med ham. Hvor, han er, hvor hun så er i en anden klub, hvor der er alle andre folk, og hvor han så også er til stede. Og det er så simpelthen, at jeg tænker, altså, hvad, hvad betyder det her? Altså Ved han, altså, åbenbarer hun sit hjerte over for ham, så han også skal finde ud af det? Eller hvorfor mm. han er til stede? Er hun virkelig i en klub? Hvad sker der her? Altså? Ja. Det er sådan, det er bare at tage sådan ud af filmen, Det film, ja. et halvt univers, ja. hvor det lige foregår et eller andet, ja. og så er det tilbage igen. Jeg synes, det er jo bedre til at, at holde det i det, det område, hvor de var. Ja, mm. sådan, det og det, ja. det er jo forståeligt nok i Bollywood der har man meget af det med det, det dans og sang og så ligesom at fortælle om hvad fylder, fylder yeah, med altså, men, altså, men det vi kan bare mærke men det, når de, men, man, man har set et i de Bollywood film så plejer det sådan set bare at være at de, de stiller, de stiller scenen op på, på en måde hvor, hvor det normale er mere realistisk altså, ja. hvor, hvor de er til et ball ja. øh, hvor man ser dem komme til ballet mm. øh, de er der på grund af en årsag der er et op der engang der er et eller andet ikke ja. Og så begynder de at danse til det her op, Og så kommer der en lang sang, dansscener ja. uh, Her er der noget mere sådan et Hey, vi har en reunion Lang sang dansing. Og de kom fra stuen af, og så hen til Deres gamle high school og danser Ja, og det var sådan, at de kom hen til stedet Og så begyndte de at danse Nej. Sangen gik bare i gang, så var de der Så står vi man igen, på, og så er de forbi altså, Ja, og så er de hjemme igen Det er <løb> ja, altså altså, der. Der, der der. ja, derfor de danser Hvor de så spiller Så bagefter Ja, det. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, og fløder og lige vil jeg kysse, og så siger han nej, jeg er bedst alene. Fordi når du er alene, så bliver du ikke for af nogen, ikke engang dig selv. Ja. <laughs> da, da, da. Ja. Så møder de, så, så har de deres kontaktperson, hvor de skal bo øh, i, i Rio, og det er så hendes søster, som ligner hende på en prik, bare med rødt hår. Altså røde ja, ja, ja. og det Og ja, det, det var en... Man kan jo lave en hel afhandling om hende og søsteren, altså det er mm. jo ikke fandme galt. Hun er resulteret. Ja, ja, ja. Nu sprang du så lige ind i det mand. Ja, ja, ja. Men altså, det er en kvinde, der siger, der omtaler Indien som en hjem. men hun bor i Brasilien, fint nok. Hun kan ikke hente. du det er ja, jo ja. ikke hende, Men hun forstår det godt. Ja, åbenbart. Altså, Bare ikke, når det er andre end Jade der taler det. Ja, det er op, som hun ikke forstår hindi og det burde de så til at lave en enkelt joke med. Mm. Øh. Ja, det ja. Hvor de sidder og spiser mad hjemme med hende De her to uh, Jay og Ali Og så Jay han sidder så og kritiserer mad Og Ali han sidder så og prøver på at Hvad kan man kalde det Affeye det fra et underbordet Han ah, rejser bare ikke så meget derfor han ikke spiser Han har lyst til at spise din mad mm. ja, Han kan godt lide det mm, ja ja Og det, det er den eneste joke de, de bruger På det der ja. og, og hun går hele vejen igennem og taler engelsk med indisk sang Og Ali han taler også hende, til hende, som hun forstår, ja. altså al dag, ja. Ja. så det er sådan, skal det forestille ham, at han, han går og taler engelsk til hende, eller, jeg ved, det var bare sådan en beslutning, bare for en enkelt joke, som ingen gang sagde mm, ja. og det er lidt desværre at kendetegne nogen steder i filmen, at der er sådan lidt nogle dårlige beslutninger, nogle åndssværdige ting, som jeg ikke rigtig bliver fullt op på, ja. også ligesom min kone, hun er vidt. Altså, Ja, ja, det... det er bare for at gå en historisk i starten Og det leder heller ikke til anden, anvende ja, og hun, er ikke, hun er faktisk ikke med den første halve ja, det er faktisk, jeg tror, det, altså Den primære grund er jo for at skrive hende ud Så de kan få to lækre med To nye Ja, det ja. tænker jeg Så hun optabt med sit hjemmearbejde ikke? Hun skal være gravid derhjemme ja. Lækker og ringer til manden og kritiserer ham over Hvorfor han ikke finder at lave mad mm. Når han er 40 km væk <laughs> Nå no, ja, ja. Øh. Godt, man Jeg kan godt med at blive skudt i at være Eller What? Hvis jeg kom til Indien, og så er de kommet til hende af den retarderede trillingens søster Ja, fordi hun er, hun er rent faktisk Altså, Okay, men ja. de siger ikke, min søster er retarderede, de det siger ikke Men hun er Ja. Altså, hun, hun, hun virker ja. pænt retarderede Hun er sådan helt, helt aldrig glad over ting. Hun, hun virker helt uviden, hvad der sker omkring hende mm. Bare sådan i sit eget humør, og så taler hun til sit hus altså. Hun er kvindelig, ærlig, bare dummer <laughs> ja, ja. Og det, det ser Alius selvfølgelig som et øh, hvis, hvis ikke et tegn, Så lige en mulig indgang til Så kan man da lige smude den her og score hende hun er, hun er intelligent som femårig Så er det der, det er lige mig Og så, så går han da efter hende <laughs> Jay for, han er overklaver Hun har en søster. Det er deres kontaktperson, med, der er der, der skal bo ja. Fordi han, han går der. Ja, der Der er hun vores kontaktperson Det er hendes. deres øh, ja. Ja, de hedder Sunarli Monarli eller noget eller andet. to. Du den der... Ja, det. Ja, men... Men til pegeren på en, det er hende den ene søster. Ja. Ikke? Og står egentlig bare der med åben kæft. Uh, har hun en tvilling? Hvorfor har ikke sagt, at har en tvilling? Og så Nej. ser man så lige den her montage, hvor hun så... Ja. Både står og poser ualmindelig meget på stranden. Virkelig meget. Og så pludselig er der med alle mulige mærkelige aktiviteter ude på stranden. Ja. Ja. <laughs> og så er der en lille scene, hvor... Hvor, hvor, hvor han for gangs skyld ikke bare får to børn, men fire børn med kvinden. Ej, øh, hun er jo ja. seksuelt tiltrækkende, ikke? Jamen, det er jo fordi, så... han regnede jo med, at når, når hun var en tvilling, så ville hun selvfølgelig få tvillinger. Nå, det er på den på, okay. Ja, var det? Nej. Jamen, det kan faktisk godt være ja, det, det kan være. Det er fordi, normalvis drømmer drømme to kvinder, ikke? Eller to kvinder, to børn. Ja. <laughs> med to kvinder, det er for os, det er os. Det ja. ah, kom lige til at fortælle mig. Jeg godt den men, men, men så så kunne det jo godt være, så kunne det jo godt være, at at det simpelthen var fordi at hende her, skulle, skulle bare boldes ekstra meget, så får hun fem fire børn. Det tænker jeg, det tænker jeg. jeg tænker, du, det er i en god rumfæst. Jasmine. Han prøver at halve til min teori om, at det var fordi, hun måtte spælge Jamen, det er med, at jeg, jeg synes faktisk ikke, at den er helt lummen Fordi jeg kan ikke huske, om de kom i Paris, de børn. De kom to år gange det? Ja, okay Ja, fordi normalt, der kom de bare begge to samtidig Jeg kan bare huske, at de ikke synes, de lignede tvillinger i hvert fald men så lå jeg mærke til, at de alle sammen her i Brasilien, tror jeg på Så han må åben drømme, at de skulle bo i Brasilien <hællet> de, de så også meget, altså til de to inder, der fik børnene Så de meget brasilianske ud, egentlig vidt det? Så det lyder som om, de har fundet nogle statister on location. Enten så er det jo fordi, at de har fundet nogle statister on location, og også er det fordi, at ham der er mister han er så dum, at han tror, at børn får den udfag, som så man får børnene i ægget. Det er ikke fra det land, han selv kommer fra. Det lyder ikke usandsynligt. Er det? <laughs> det var faktisk sjovt, fordi han havde drømmen om hende, den første søster, man møder, som er badass her, og hvor Jay Dixit, han kommer ind og afbrød det så forestiller han sig så den der drøm med Jay Dixit i stedet for, men mm. så børn de får så også solborger. sort, sort skjole på. Og... For de går solbøjder på. Ja. ja. ja. Uh -huh. de havde faren også. Så kom nu ud sådan uh... <laughs> <laughs> Men hvad, hvad blev hun egentlig brugt til dernede, så tænkte jeg... Jo, hun blev på brugt som uh, interesse for Ali. Ja, men hun blev også brugt som det sted, de skulle bo, mens de var der. Ja. Og det var vist men... spodfunktionen. Må jeg lige påpege en ting her, for det undrer mig faktisk, de, fordi de boede ved hende, det er det, som du siger. Mm. Men blev de ikke overrasket over, at hun var der? Nej. Ved stranden, eller vidste Jay, var de det forvejen? Det vidste de. Nå, okay. Så blev det overrasket men over, det. Men alle, jeg tror, og... alle blev overrasket over det, men, men det, det, det, det jeg tror jeg måske inden bare inden. var. Ja. Yeah. Eller hvad? Ja, er... Altså alle vidste i hvert fald ikke, det var en twin sister, men okay. det tror jeg, at Jay han gjorde. Okay. Det var også en af de ting, hvor filmen ikke var helt klar. Det var bare sådan, at... No. Ja okay. Men hvorfor trode de, de bare hende det med? Hun var skadet. Oh, ja ja ja okay. men hvorfor de bare hende med? Men, men hun, altså. hun kunne ikke uh, spille love interest for Jay fordi at hun Nej, for Ali. fordi hun havde ham. Ja. Jamen kunne de bare skred ind sådan på gern komme kom til at lide ham? til de lade. det ville ikke? jo være det fornuftige plot, okay. ja, Men skulle ind i film fra Bollywood ikke? Ja. men de kunne lige have derdanfor to sammen ikke? Så kunne de jo så kunne det. Men... Eller også fordi de ikke kunne have sådan en nemfældig omgang Med pistoler som hun havde Når de optog i Rio ah, ja, ja, det, okay. også, uh... <laughs> det var også rigtigt Ja, ja det faktisk uh... <laughs> Ja det startede jo lidt i forhørslokaler Der hvor hun lige står med sin pistol Blandt andet Det tror jeg faktisk det startede før det er lige meget. Men hende her bag deres politipatient Bruger det også hvor, øh, hvor Alice bruger hans, hans, hans charme til. Hver gang at han prøver at charme hende, hende, så. Det var du ikke interesseret i, så tog hun lige forstående fra ham. Lige på panden, eller hvad. Ja. Så, på på på og og så siger den. Øh, den går det... nogle gange bare af. Ja. <laughs> ja, så Bagefter så peger hun på sin egen hånd. Jeg ja, ja, <laughs> <han fandt pistolen, laughs> peger på sin egen hånd. Ja. Det er jo ikke sådan, at de ender med at blive kærester. Det, i, i, han er der i hvert fald et halvt år, kan man sige. Ja, det, sammen med, med hende. Men det er politimanden jo også. Nej, det var nej, nej. Han er jo nej, nej. på Fiji. Næh, nej. nej, det var i Fidji. Du på Fiji et halvt år. Og han, han er i rev. Og nu jo vi sprunget hele vejen til slutningen. Vi snakker de vigtigste ting først. Dammit. Men så ligger han der på på Fiji. Nej, ikke på Fidji. Han ligger i Brasilien. Ja. Yeah. Skal lade ud. Jeg har ikke kørt uh, hindi i et halvt år. Og så drejer jeg kameraet lige. Uh, så kan man lige se, at hun ligger i sådan en læggestol bag ham. Mhm. Øh. Uh, og så ligger hun bare. Øh. Og sådan en åndssvægt smil på. Og lige da han der, så der, det, det, det. er deret. Så det er det det det det det, det, det, synes, det er sjovt ikke. Han har vædet i hinanden hallo nu. Det virker ikke altså der er ikke sådan en kemi som de kærester. Det, det, det synes det det siger man for lidt til. Ja. Men det er jo altså det skal vi se træerne for at vide. At det det det går være. <laughs> altså, der, der tror jeg bare en bog hjemme ved. Det ved, tror jeg også. Det tror jeg også. Men det virker bare ikke. Jeg synes ikke der er nogen der er nogen overhovedet nogen kemi eller noget som helst mellem dem. Altså sådan, mm. så så virker bare lalligladt hele tiden. Hun virker bare sådan øh Hey, nu snakker I om anden end mig. Jeg mangler mm. en kram. Øh, en eller anden. Mm. Så jeg tænker bare, hun, er, ja, hun virker bare som sådan en øh, fuldstændig retard, der bare er glad. Hun virker ikke, hvad der sker rundt om hende, og så har jeg lige bare, øh, bare ude hende til at have et sted at sove. Og så bruger at komme bukserne på hende, altså. Uh. Det er det, jeg tænker. Ja. Lars os se, om så retardede, faktisk skulle have tænkt mig. Så tænker du, så er man, så er man virkelig en retard. Altså når hun siger, somebody hug me, så må hun også på et tidspunkt sige, somebody... Det ikke, over. <laughs> jeg er slet ikke, ikke hvor det hensætter til, Bjerke. <laughs> yes. Måske skal, skal vi vende tilbage til vores hovedspurg øh, her, som er mestre 20, Ja, Mastermind. Yes, de uh, er kommet til Indien. Ja. Eller uh, Rio. Vi kan lige tage, tage noget tidligere, fordi der var de ude i Eller der er ude i spil basketball. Hvor, han, hvor ham og han bonder med den anden mm. skug inde her. Så, som Bjerke siger tidligere. Og som alle siger, at man klarer sig bedst alene. Spiller man ikke for hårdt. Ja. Det undrer mig lidt, fordi i første scene, man ser, hvor han røver det tøget af, der hopper han jo ud for et eller andet, som mm han -hmm. i aftenbanker der eller et, mm -hmm. eller et eller andet. <laughs> fly. Det kan selvfølgelig godt være, så, han lige, så lander han lige på vej, mens han er på vej nede i falsk okay. her. Det ved jeg ikke sandsynligt. Eller også har han bare hyret en mand så er det rigtigt. til at flyve over... Kan du flyve ja. mig ud i aften? Ja. <laughs> Jeg skal have en om sådan med springe ud i ødemærken. Ja, ja. Du skal ikke tænke over, hvordan jeg kommer hjem. Nej. Det er en ordentligt stor hardcore. <laughs> ja. Ingen hjælp <hjælpemiddel>. med. <laughs> Kun med skateboard. Det der kommer hjem. Ja. Surfboard. Nå, men de de, under, de er jo selvfølgelig i Brasilien. Det er derfor, de er gode at starte hen. Ja. Og så kan du måske lige forklare, hvad det er for at lave der, Bjarke. Ja, men altså så, så får vi en masse scener, hvor efterforskningen er i gang. Okay. Kvinden, som han har fået forplantet her. Ikke for planten, men jeg har fået plantet. <laughs> plantet hos Skurken. Hun er jo hans lille kontaktperson, som han mildest talt behandler ret skidt og ja. siger, jamen så må du vælge, om du vil stole på en tyv. Sådan, en ærlig eller en betjent, du ikke kan stole på. Ja, var det ikke, ja, var det ikke en tyv, du kan stole på, eller ja. du ikke kan stole på? Ja. Ja. Hvem vil du vælge, ikke? Ja. Før da, så, så får man jo videlsen, om hun, hun lavede et eller andet røveri engang, eller hun lavede et underlov i hvert fald. Mm. Han fangede hende, så fik hun valgt, vil han i fængsel, eller vil hun arbejde for ham. Sådan. Ja. ja. Lidt af det med alligevel også. Og jeg det er ikke det, der er sket med ham også. Jeg tror ikke, han blev, blev han taget i noget. Egentlig meget, det er, det er ikke den her, her film. Samtidig han har han har altså den her person, som han har til at arbejde for sig. Ja. Og som han jo per natur ikke kan stole på, fordi hun er jo 20. Men hun kan jo ikke stole på ham, fordi han er jo buldt... Ja, han er jo buldt men han gør heller ikke noget for at hun kan stole på ham ah, Nej nej, mm. jeg, jeg kender ham bare blankt bare. Ja. Du vil ikke stole på mig Men ja. Men jeg er betjent Hvad, ja? Det Og betyder han er, mere end Han er en tyv, du ikke, du bare kan stole på Så hvem vælger du? No shit, Sherlock, vi ses <laughs> <laughs> Men hun vælger så alligevel Ja. Eller det gør hun jo faktisk ikke Ja, Det gør hun, gør faktisk... hun faktisk ikke ja, altså, I starten med gør hun jo Ja okay, det er rigtigt I starten, ja, okay. med, gør hun. Men, men Fordi hun, så, går, altså hun, hun kunne jo have sagt, fuck det, vi tager til Rio, jeg ja. siger, at vi tager til Nordpolen. Ja, det men det gør hun jo ikke, hun siger jo, ja, vi skal er, til Rio, så altså, der vælger hun jo så i hvert fald at stole på politimanden. Ja. Efterfølgende, mm. så bliver den så lidt men, mere, men så, så... kommer der en, en kærlighedsscene, som er lidt, øh... Altså synes, Ej, nej, nej, nej, Jo, oh, jo, oh, jo, jo. Det førsten, der med, yeah. øh, med mødet med Mr. Dickshit og Mr. A, Ja, ja. Hvor, hvor, hvor han så nærmest oh, bare ja, afslører, mm -hmm. afslører. Hvad han vil røve. Jamen, men... Det gør han jo sådan set fuldstændig. <laughs> <laughs> men, men det er jo faktisk... Det, det er altså det er selvfølgelig også dumt, han gør det, men der ved han jo, at han er politimanden. Jo, jo, jo. Det er jo, derfor han, det er jo derfor, derfor, han sætter sig der. Nej, nej fordi, er det ikke først senere at finde ud af det? Nej, nej, der, der ved... han ved det jo allerede fra Indien, ja. Gør han ikke det? Nej, nej han har bare regnet ud, han er regnet ud at, at hende der øhm, kvinden ja. er linket til ham. Ja, fordi... Og så mødes de tilfældigt. Fordi det har han planlagt, at det skal. Jamen. Nej, nej, nej. Altså, altså, måden, han finder ud af det på, det er, at han ser dem til det der optog. Men, men, de, men der har... En... Til, til karneval i, æ, i ja. Rio. Men de sidder... Ja, de men de ser han i biografen. Er han ser ja. ja. ja. dem i biografen, der har han jo ja. en grund til at vide noget. Ah, nej, det ved jeg ikke. Ah, men, men det ved men han. så ser han dem igen til optog ja. til ja. Rio. Nej, mød, de mødes til det kaffe, det mødes de før i optoget. Ja. Fordi der, hvor de mødes til Rio, der kan man godt se, at der sådan et uh. Hvorfor står han sammen med hende på byen Og så næste gang de mødes, så afslører politibetjenten sig også over for ham. Hey, og så er det også der, han finder ud af, at hun arbejder sammen med ham. Ja, lige præcis. Det har jeg fundet ud af, at de arbejder sammen med ham. Ja. Det er derfor det er bekræftet. Men det er det, mener. Men da de sidder ved kaffen der, så ved han det egentlig ikke rigtigt endnu. Nej, der ved han bare, det er betjenten, han har snakket med. Nej, jeg er ikke, jeg er ikke sikker på, at vi har en betjent. Det tror jeg, han gør. Fordi da så tror jeg ikke, han vil sætte sig Nå, no, no, jeg, jeg tænker, at det er fordi, at han, øh, han er verdens klogeste tyv, og han har regnet det ud. Så han venter bare Udå, på det Det Udover Mr. Dickshit, han har jo også været i nyhederne i Eddarm. <laughs> ja, det var yeah. selvfølgelig. Men, men... men altså, også, jeg altså, sådan som jeg så det, dengang vi så den, så tænkte jeg, at det var fordi, han var en klogt tyv, han har regnet det ud. Men så kunne han også godt lide udfordringen ved, ja. øh, ved det. Og derfor så giver han en clue til Mr. Dickshit. Plus, at han sikkert også vil se, om han kan stole på hans medsamsporene. For den tænker jeg også, at han har regnet ud, fordi der ringer hun jo, og så ringer hans telefon bagefter, og så sætter han to og to sammen. Men det, det virker bare slet ikke, altså den er slet ikke sat op som, at han ved det der. Ja. Så nu har han ved det. Og dog, synes jeg. Altså han, han sætter sig derhen, og så snakker han lidt om mønter, og det er, egentlig, det er egentlig sådan, det... han siger jo implicit, at han er møntsamler, og sådan, altså jeg synes, ja, ja. At det leder meget op til, at han fortæller ham indirekte, at begge to ved nok, at... Ja... Ej, det synes jeg første scener. Det, det synes det er, det er, er, er senere, det er for da mødes de jo, der ser siger. Ja, men det synes jeg, at de ikke og vågen som mig og Mathias sagde. Ja, men, ja men, jeg, jeg, jeg sad også regne med. <løkker> Christian, han, han er lidt bagefter om sådan nogle ting, og så tror, han ikke indrømte det, men det er okay. Ja. Han, han, han, han er typen, der ikke gætter slutningen på de mest de, kanale film. Ja, de, de, de mødes ja. For eksempel så var Christian i Guardians of the Galaxy, hvor... Det er primit. Det næste, det næste hejst, det er så også efter nogle mønter her, ikke? Mm. Som er... Jeg kan ikke, husk, ikke huske, hvad var det? Var det krigkost, eller hvad det hed? Det, hedder det der, der, der der, der var en eller anden betegnelse for 10 millioner... Rupees. Rupees, ja. Fændt vi ud ja Men de her mønter, de var værd. Men det er inde på et museum, ligesom foregående gange også. Hvor ja, der er en eller anden form for festlighed. Ja, hvor det, de har nogle forklædt som snevide og de otte dværge? Fordi ja. jeg, jeg talte det som 8 dværge i starten ja. men, men så samtidig senere Efter de så havde John der ikke Og var smuttet, og var smuttet ja. ud Fordi at Jay, eller Ali han lå jo børn med god Og så de andre jo bare nede på kanal Så det de godt få kom, komme forbi ja. Lige meget hvor de så ud <laughs> Men altså så, så siger han Jamen havde, havde sådan i hvidet ikke 7 dværge Og så var der kun 5 dværge på scenen Det kan også bare være meget at talte forkert i første omgang det... Det I. men Det ved jeg Men det der var med det her skide... Hvad hedder det nu? Museum? Det var det var sådan lidt rodet, fordi der var nogle mønter, de går efter, som var lagt ned et, et udgravet stykke træ. Ja. Hvor det lå de her myntegaer med her. Som måske var de første mønter i hele verden. Jeg ved ikke, det ja, sagde det jeg. Ja, det sagde Ja, det var det. Men inde i samme rum, faktisk lige ved siden af, der er der sådan et kæmpe stort øh, skelet af en Tjerners og, og, mens de laver den her røveri, som du siger, så er der sådan en hvide et der så ind og Jeg tænker ja. bare, det er sådan et meget, meget mærkeligt mesh af ting. Ja. Det kan selvfølgelig være, at det var sådan et øh, kreationistmuseum. Så de så mente, yeah. at øh, den var sådan, de levede sammen. Ja, det er Eller, og, og de eller, sådan, eller, eller kunne det tænkes, at der var en eller anden form for event på museet, hvor de havde masser af børn inde, fordi der var masser af børn, hvor de så havde inviteret nogen, der skulle ligne snide videre de syv små tverve ind for at sidde og spille noget musik. Jeg tænker, mig, hvorfor? Altså, og løg, klar, så havde de en special med. udstilling, og den der dinosaus, der de står jo ofte i indgangshallen alligevel. Men vil de have, de der, vil de have, vil de have sådan en hovedattraktion, det vil de jo ikke lige putte ud i indgangshavlen. Altså. Jamen altså sådan skat, der er ofte så stor, at du kan have, have det ret på mange andre steder anden indgang. Som ikke er beskyttet af glas eller Men noget jeg, andet. Men jeg tænker bare sådan det ene det er jo sådan naturvidenskabeligt. Hvordan det, det er sådan historisk. Nu skal du ikke stille spørgsmålstegn ved på misten. Der er den! Nu du, ved du, du, du. <laughs> du, jeg at finde ud af, hvad det er for museum det her. Det, det, det er jo Sjøsk. Det på ikke ordentligt på deres ting. Nu begynder du jo at lege kreationist, fordi historie og naturvidenskab, i det der sammenhæng, du går og tale om det, det er jo ikke forskellige ting. Inden for et museum, der er det vel? Det er jo sådan et dansk natur, et dansk historisk museum. Hvis det er et museum så kan det godt have gamle fossiler liggende. Og omkring de gamle tidssager, og så bagefter kommer man lidt op i viking så kommer man op i... Ja. Og her har de bare valgt at have et top sikret rum til alle de dyreste ting, så er det ja, ja, ja. <laughs> ikke så sikkert igen, men tanken spå Det var med det er der havde er filmen, <laughs> det, det her. Til gengæld så han nogle fine robotter, han brugt under det teori. Ja, der tænkte jeg, hvorfor han ikke bare, kunne ikke lave mindre mindre tech? Han mm. kunne bare tage tre slange og så, så fik den ny SGI, men han ikke lov til at... <laughs> ja, men det er en, der der ja, men det var rigtigt. Han har leveret tre ene, der var arbejdsløs der. Men det er fordi fordi, de står med det her og det dvæve, og så kaster han i en sæk ud. De små edderkoppe robotter. Mm. <laughs> ja, så er det, der op, de er små børne, børneben. Og så, går børne og så og der kommer der, op, der panik. På. Så kommer der panik, ja. Og så siger den ind ender Ali, Ali igen. Tjek alle de voksne, lad børnene gå. Og så siger man de og her... Var det en jater sagde til her. Ali? Nej. No. Jay sagde, tjek yeah. alle, og så siger Ali, tjek alle de voksne, lad børnene gå no, okay. Og så siger Jay, har I tjekket alle, ja ja, på nær børnene Og så ser man uh, A og hende, uh, den kvinde i 20, gå på deres knæ Blant børnene Er det liste, Okay, for... Det må man sige. Hvis I skal se en scene, så synes jeg næsten, at I skal se scenen, hvor de to står og klæder ud som uh, snevides uh, dværg fordi en ene kvinden, hun creepy. ser bare creepy ud. Ja. Det gør hun. Men jeg ja, føler ikke, hvorfor hun kunne lige sikkert være klædet som snevide. Eller eller altså, ja, men det... Ja, okay, det, det, det, er jo, det er jo mere sådan... Snevide, hun er high profile. Sådan. Ja, det, det er rigtigt. Hvad jeg tænker du der om? Der, altså, der er mange af de her ting med hans kub, der sådan afhangt utrolig meget af tilfældigheder. Altså for eksempel her, det, det var jo, ikke, de vidste ikke, om de ville komme ud eller ej, det var bare lige helt heldige alle, bare sagde, fuck det, du tjekker Ingen tjekker børnene. Eller for eksempel der, hvor han, han så har det her syre i skoene, fordi han står, hvor det lige passer sammen, at han står oven på et dæksel, eller ikke? Det ah meget, det sådan, har han tænkt over. Jamen det er det, det er sådan, det, det er sådan lidt, lidt heldigt. Jamen det er fordi, altså, han havde selvfølgelig inden kom det eller andet på det der dæksel, der omkring rundt omkring kanten, ja. inden han gik ind i bygningen, fordi altså, så når det der stof, der faldt ned, reagerede med det, så var det syre. Og ikke før. Så det er sådan, han er virkelig en mastermind. Han er bare sådan udspillet. Han har jo pænlagt at skudde den vej ud. Han har også skuddet den vej ud, så han bare var gået stille og rullet ud. <laughs> <laughs> og så han er skrældesik over ryggen, og så altså bare er stået og ventet. Og så det næste, man ser, det er, at, at de så på motorcyklen relativt hurtigt vej ud af byen, eneste, der er vej ud af byen, og så rent tilfældig. Så er der en øh, chopper, der spotter dem Så øh, kører de Og de kører fandme stærkt Og så kører de ind i en tunnel Og helikopteren følger efter dem Den flyver over øh, bjerget, hvor tunnelen er i, lander på den anden side Udkommer på motorcykler De to politimænd Det næste vi ser er, at øh, de to politimænd er lige røven af <laughs> De to skurke Så de, jeg ved ikke, om de, hvordan de så er nået Ind og kom bag dem Fordi egentlig så burde de jo køre fra modsatte Sidefra Men det når de Ja, ja, ja. Det kan jo, det kan jo være, at de er vendt omme, jo. Altså, ja. lige, det er det ikke. Det kan jo godt være, der. Og så ser vi øh, ind øh, i tunnelen, hvor superskurken lige skyder øh, mødtrækken af sådan en sættevogn. Så, øh, så, så, så, så selve sættevognsdelen, den falder af og behendt spærrer hele lortet på tværs, sådan at de bliver nødt til at stoppe, de to politimænd. Klipper tilbage og ser skurkene, og så øh, lige pludselig, så er politimændene lige revende af dem igen. Ja. Så vender han sig om, lidt eller som i, øh, i etteren, hvor han lige sådan flyver om, og vender modsat på, øh, på motorcyklen til kvindens dyr. Og så skyder han efter de andre, og de hopper af deres motorcykler, fordi så kan man jo ikke ramme dem, når de står Ej, ved siden af motorcyklen. De hænger på, ja. fast i styret og så. Og så på cirka, hvad, hvad er der, tre meters afstand, der kan han så ikke rigtig ramme noget som helst. Ej. Så vætter han sig om igen, og så øh, er der sådan en øh, ladvogn, som... Og der hænger en bil på, eller? Står, ja, står en bil på, og, øh, og den, den er så også tippet. Det er meget heldigt. Og så på to mæss afstand, så rammer han vejen, så den springer, bilen falder af, og så kan han bruge vejen til at bære over øh, helikopteren. Ja, ja, fordi... <laughs> så eksploderer helikopteren. Ja, det er, fordi han kaster den springstøv ja. ud på den, ja. ja. ja. den eksploderer. Ja. ja. Og så ser vi de der to på motorcykel køre igennem helikopterens. Ja. ja. Bum, så den jager, den er jagten her stadig <laughs> Men det var faktisk sjovt Eller det var også det, var stille, der var lidt sjovt med det her Fordi så finder vi ud af Nå, okay, de er jo ikke bare, bare vendt om i tunnelen Og så bliver jagtet af de andre En eller anden sjov grund, så at de kommet om bag dem mm. Lige med det samme yeah. Og så kører de begge to hen mod helikopteren, som de kom fra yeah. Det er det spørgsmål Og så også det, som du siger med Man ser det der andet helikopter Så ser man i døren flyve ned Og så kommer yeah. de flyvende igennem Sådan klippet ud <laughs> Du må godt se, at de sådan sat ind der, helikopter og så fortsætter jagten. Ja. Og det er faktisk det, der bliver lidt spændende. Så kommer det ud på landet, ikke? Jo. Hvad er det, jeg de har sprungt ting sprung over, drenge? Det er det er det, det er et helt Du hintede om det før, men så begyndte du at snakke om, at det videre alt muligt. Det var det der, det der romantiske øjeblik. Man ser jo... I starten, hvis vi siger, så hun hun jo åbenbart valgt og holde med politimanden. En eller anden sjov grund til, mig. Du er god mulighed for at stikke af. Med ham med at 20 men så når de er i Rio, jamen så hun begynder hun langsomt at falde for ham. Der er også sådan lidt senere sammen. Og sådan, mm. Men så finder han ud af, at hun faktisk arbejder for en politimand. Og det bliver en lidt sur over, nok? Ja. Fordi den er også blevet ved med hende jo. Og så, så, så tvinger han hende til et mærkeligt spil, russisk roulette. Ja. Hvor de skal pege på hinanden og skyde med en pistol, og hun har en i kammeret. Mm. Og så er det sjette skud, hvor hun skal skyde, og der er fem, der er gået klik. Så peger hun på sig selv, skyder, og så er der alligevel en pistol i kameraet, fordi den har han selvfølgelig taget ud. <laughs> ja, ja. Men han skulle bare lige vide, at man kan stole på. <laughs> så er det ligesom et romantisk, rom romantik byggende... Ja, me me me ja meget boys uh, romantisk scene. Synes, to, jeg synes, det er fin mening. Ja, ja. det er ligesom en bonner. <laughs> ja. ja, og en lille, der spiller sjov ud til skolet, ikke? Ja. Bare for sjov, ikke? Jeg tænker hun bare, hun har bare fået... Fucked op, uh, mener det, altså. Synløskarer og sådan noget. Hun er bare... Altså hun minder om en eller anden, der bare blevet puttet ind i en eller anden siag igen, der er gået undercover i ISIS eller sådan noget, og så bare... skulle Fåde Stockholm-syndrom. Ja, lige præcis. Skulle stå og halvtukke uh, amerikanere eller et eller andet sindssygt. Altså, hun, altså så, det, her, det, er jo, det er jo ikke sådan noget, man bliver ekstra meget forelsket hinanden i. Det er jo sådan noget... Det gjorde de. Fuldstændig fucked up. Det gjorde de. Altså, ja. Hun valgte døden frem for at dræbe ham. Jamen det... Ham jeg, har, ham jeg sidder overfor, han udsætter ham. Han, han, han er fuldstændig villig til at skyde mig, fordi han går og russer skoletter med mig. Men ja. han lige vil hver gang beskytte ham nu og ved at det sidste skudde det bedre. Slå ham ihjel. Altså i stedet for, hvis jeg havde hende, så havde bare skudt op i luftet. Hvis det endelig var. Ja. <laughs> eller bare kastet den væk. Eller bare troet om at er sig noget af. Det er jo ikke nok. Det er ikke nok kærlighed. Nej. Det er nok kærlighed. Og så kommer vi tilbage der til, hvor ja. han står ude ved klæben Og så spørger han hende. Elsker du nok til at kunne slå i ham af den, du elsker ihjel? Og så til sidst får hun henten, tager Mr. pistol op. Ja, Hun har op en i hendes eller ikke bukser, øh, støvler, støvler. af. Ja. Så tager hun pistolen op og skyder ham tre gange, og så falder han ud over klimmen. <laughs> ned i vandet. Og så siger Mr. Dixet så til hende, Ja, nu skal du lave mig dig selv, og hvad du har gjort. Det er Og når du er alene, så kan ingen forråde dig Ingen gang dig selv Og det var derfor, jeg nævnte den før Fordi det uh -huh. var det, at Mr. A sagde tidligere Det var ret sjovt, at de bruger den reference yeah. et begge to Og det er så det Jeg ja, mener jo faktisk, at de er brødre De to uh -huh. okay. er... <laughs> uh, Nej, men altså, så, så kommer vi jo så hen Så står der Men det, det er vel hende til, at han har regnet ud ud Altså med At han i virkeligheden lever mm. Stadigvæk, tænkte jeg Og så kommer vi hen til slutningen men det, det sidste der, det, det synes jeg var lidt underligt, fordi... Ja, okay, så venter han på, at man laver et forbrydelse. Men det skulle han ikke i stedet for sådan, komme dagen efter, hvornår datoen ville passe, eller et eller andet sådan... Altså, fordi han kunne jo regne morgen, han, han ikke? kom han ikke på dagen, hvor det skulle være for lige at give dem en morning? Nej, men jeg på, nu var den der periode, hvor barnet Nå, skulle spæ for ofte jo også forbi. Så nu kunne han godt komme hjem. Mmm, ja, okay. Nej. Kom, jeg troede egentlig, han kom på dagen, hvor, hvor det skulle være... Nej, det han komme bare halvår efter. Og så sagde han, nu har jeg løg med dig. Du har ikke lavet af nu. Jamen, det passede det ikke mere at der skulle gå så lang tid før næste røveri. Det jeg... mente jeg ikke. Nå, okay. Det var sådan at... noget. Ja. Det var mere sådan, at han havde regnet ud, hvor næste sted skulle være, og så har han taget derhen. Nej, fordi... Ja, det... Den snakkede vi om i går, men der var han vel egentlig bare fuldt efter pigen ja, dernede, ja, ja, ja. og så vidste han datoen, var det ikke sådan i forhold til sidste nej, dag, år? Nej, men det er sådan, var. jeg tror mm -hmm. han, mere, du var efter og fuldt efter pigen, og så er de der, så han bare ventede på, at de begik et eller andet. Og så kom ja, det er lige en. Han havde han bare ventet på, det de begik at eller andet, fordi, at de andre to, de foregik og rymdelt kort efter andet. Mm. Men så, ja, man kan ikke, jeg kan ikke anholde en, uh... en mand, der er forelsket forældre. Eller en mand, der, en mand, der er død. <laughs> en mand, der er officielt død, kan jeg ikke anholde. Okay, så er du bare blevet væk i seks måneder. Altså, hvad har jeg så sagt til hans politiafdeling? <laughs> skal du ikke tage så tungt? Det er en cold case, Ja, cold case. <laughs> yeah. cold cases. Men han, der, jeg er ikke anholdt at man er død. Men ja, der, er hvis... rund, der er en grund til, at der skal gå, øh, hvor mange år er det? Fem-seks fem, år, syv år, inden mm. de laver den træer. Efter, det er fordi, det så lang tid, at han, øh, han var degraderet til gadebetjent. <laughs> men... Øh... Ja, han siger, jeg er ikke manden, der er en holdmand der død, men jeg ved til egentlig hvor din kæreste er, og sådan noget, vil ikke være sur hvis din kæreste døde eller. Det lyder jo for sådan der er en dødstrusle mod hende eller et eller andet i den stil, fordi hun levede jo stadigvæk, så hende kunne man jo godt skyde eller eller en Ja, ikke man men det står at sige at skyde, men jeg synes, det lyder med sådan en dødstrusle i hvert fald. Nå. Han sagde jo for det var gået over hende, hvis det var, at han blev med. Tak fordi du hørte med. Nej, men så skal vi lige se hvor mange point fik. Nå oh ja. Oh ja, det fik vi faktisk afgjort lidt hurtigt i går, men jeg kan lige uh, finde ud af med, vi snakker. Fordi hvad, hvad, hvis nu er vi lige overordnet tager, hvad tænker I sådan hurtigt om den? Okay. Jamen altså, var, jeg synes ikke, den var nær så god som etteren. Jeg tror også, for, den havde et væsentligt højere budget, men det er måske også snart, fordi den havde et væsentligt højere budget. Jeg er ikke helt sikker. Mm. Uh, jeg synes etteren, den var øh, altså, den var rigtig, øh, den blev bedre fordi, at de nærmere ikke havde højt budget, så der er nogle af de ting, de lavede, som blev øh, ufrivilligt komiske, hvor de nu var blevet så tilpas dygtige, at de ting, der i etterne sådan ville være, være ufrivilligt komiske, de var bare sådan et ej, Fordi... der var en flot eksplosion, og der var nogle penge på det. Ja. Uh, stunt, men... Stuntmændene var stadigvæk ufrovildt uh, morsomme, så det... Ja, men for eksempel det der Norse, eller hvad det var, som, som kom ud i udstødningen i første uh, film. Det kunne man sidde og grine af, og, og, og, og have det sjovt over, der var flere af tingene. Og, og sådan tænkte, hvor de der eksplosion, der bilen om på hovedet. Hvor er det sjovt, og hvor, uh, hvor de flyver af motorcyklerne, når man kan se, at de kører med cirka 5 km i timen. Og der var det bare der, der niveauet trods alt hævet så meget, at det ikke var så ufriblikket komisk. Så nu var det mest af alt bare dårligt, så de var ligesom, de krydsede linjen fra, hvor det var sjovt, til hvor det bare blev sådan lidt med flere ting. Er, er det ikke, at man er enige med dig? Er det er jo ikke sådan, at altså, jeg synes stadigvæk, det var, og det ser vi også, når vi, vi ser karaktererne, det er jo ikke sådan, at jeg synes, det var en dårlig film. Nej, jeg jeg ved, ikke. Men det var bare i forhold til, til etteren, hvor jeg synes, den var... Altså, det var rigtig sjov. Øh, jamen Edderen, ja. den havde den der så dårlige med god Ja Jamen det synes jeg også, den havde lidt. Det, det, der, synes jeg, jamen den havde, den havde det også. Ja, men men, men, men, men det var, der, der var der bare ikke nær så meget af den, fordi her der var det mere sådan det stunts og sådan noget i den stil. Der var sådan fuldstændig over det top dårlige. Uh, men alle, Eller bare alle, over det top. Alle, alle special, <laughs> special effects til den her var faktisk ganske fin. Ja, det var straks enet wire work. Det var ja, wire work man. Altså det var også. Ja, husk, faktisk, work, ja. det der var den her var dårligere, det var egentlig der hvor den anden var god. Altså fordi, den, jeg synes den anden havde bedre manuskript. Altså mm. den forsøgte også at være sjov. Det gjorde den her også. Jeg synes bare mm. etteran. Der var nogle nogle gange hvor forsøg. For eksempel har den mere så talte vi jo om i går og det, det har vi jo så ikke gjort dag også om at at vi egentlig synes Ali, han burde være skrevet ud af historien. Eller forladt. Eller jeg burde forladt om. Ja, men, enten lade om, eller altså det, det, Han så kunne så lige så han godt være, lade være med At komme med til, til Brasilien Og så kunne han ja. have tage politikvinden med i stedet for så var hans rolle ligesom udspillet Fordi ja. at, at han bare var fyldt Jamen han var, han var fuldstændig ligegyld, ja. ja. Han var bare Han var ja. der ja. Og det kan man selvfølgelig også sige om Martin i alle film <laughs> øh, Og ja, det er han også Han ja. burde bare henret Så øh, det var den, bare Nej. jeg synes et eller andet det er, hvor den forsøgte at være sjov. Der er den mere plet, end gør. Jeg synes Edan, der var nogle gange, hvor den selv prøvede at være sjov, og den ikke var sjov. Så nogle gange prøvede den at være sjov. Det var der var det. også det var rigtig mange gange, hvor den prøvede den. at være sjov, hvor den ikke var sjov. I et ja. ja, ja, Men der var også nogle gange, hvor den var. Altså, Alice som comic Live han funket lidt med i et I den er der i mig lidt mere faktisk. Mm. Jeg synes bare, han var der. Jamen, jeg synes bare, at... ja, altså det kan godt være, han var lige så dum som i Det kan også godt være, han var dummere. Men det ligger bare. No, det, var, det, var, det, var, det var ikke smart, fordi han var så dum. Det var mere, fordi han var, han, han var ikke nødvendig i to år. Mm. Nej, men lige præcis. Nu var han bare med, fordi han var med i æderen, og det var handlet om dem to, de to i æderen. Ja, ja det, siger, altså, det kan godt være, at han var lige så dum som æderen. Eller måske dummere. Det, virke, det virkelig var lidt så dummere, men det var, fordi han var unødvendig, at han irriterede mig. Mm. Og så fordi han burde have haft lidt en karakterark, eller sådan. Han burde være, have lært noget fra æderen, og det er han overhovedet ikke. Altså der var jeg synes man godt kunne have kørt den Der var at han lige pludselig blevet mere badass end Dixit Og gad ikke det der shit der er længere altså, Det bare, kunne godt være Altså you guys, Dix, Dixit, var, Måske Dixit var blevet familiefar eller sådan noget Så havde de også mm. kørt med ud af, af konen og Altså. Ja men, men samtidig også bare det kunne have skrækket ham ud Ved at han var blevet en hardcore politi øh, Drugbuster og, og, <laughs> og så det der kunstteori Screw you guys, I'm going home Altså <laughs> bare forladte dem Og så estladte dem sammen med vin. Ja. Og taget konen med sig. Men det, men det er det som sagt vil være have været at i den historie. Det er det jeg synes der er dårlige versjoner af det andet. At, at de momenter hvor den, jeg var i forstyrre var det rammer den overhovedet ikke to. Mm. Jeg synes stadig den er ufuldlingsjov. sjov ja, ja, ja men, men ikke ikke. Helt... Jamen det er mest droner ståndsten, de er femme gode. Ja det er gode. Jeg synes der er også mange kiksede ting i den. Ja ja. Altså der der er mange ting der rigtig sådan hele hænger sammen. Ja. Excuse me to please you eller hvad fanden er det hvad? Ja ja det var det ja. du kunne lige huske det samme mand. Ja <laughs> Der er uh -huh. lidt sætningen i en sang. Og så var problemet også, at selvom starten startede utroligt stærkt ud, med ja. fede ude top og dumme ting, så, øh, så, så er der bare for meget sådan nedetid mm -hmm. i midten af natten og der er for mange sange. Ja. Og, for lange. ja. Og, og igen også det der med, at, at de ikke var inkorporeret ordentligt. Det er ligesom om, at, at de har fået en eller anden kvote på, at, altså der skal fandme være 35 minutters uh, dans. Piss. Ja. Pis, så fyrer vi noget dans ind <laughs> her. Det, det hænger ikke helt sammen ja, med resten ja, det, her. det en to uh, og en halv timer lang film. Mm. Hvor, ja, var lang. Hvor, hvor der var 30 minutters dans Ja Nå, no. jeg skal også til at uh, videre, så vi skal lige have nogle karakterer lave, på bordet Okay, så kan jeg lige afsløre Fordi jeg har, jeg har rent jer ud Jeg har tre skridt foran, jeg ved hvad I vil give filmen her <laughs> Så på vores liste her, så kan jeg lige fortælle Bjarke Uden at du selv ved det Så Doom 2 dem, Du sætter den lige under Warlock Ja og lige over Total Recall. Ja. Er det rigtigt? Det er forholdsvis rigtigt, fordi Total Recall var godt nok da over. Det har ringt derud, så. Jamen, duvendelig, Total Recall, den, den er så lige over Highlander 2. Så er det virkelig god. For hvordan kan det passe? Så må vi virkelig brønde. <laughs> <No. laughs> Mathias, eller jeg er nummer 2, er. Ja, fordi det, jeg er mister facit. Jeg satte, ja, det er faktisk en, <laughs> øh, Jeg satte, øh, jeg satte øh, den faktisk nummer 2 i de film, vi har set. Så det er lige under 1'eren. Selvom det er lidt misvisende, for jeg synes, det var lidt under mm. et stykke under etter. Men lige under etteren, og så over, øhm, lad os lige se på listen her, lige over. Universal Soldier, Day of Reckoning. Det er en kontroversielt trådøjeplads. Det er fordi, har en ting på Dolph Lundgren, og så har han plukket dig om. Det er ikke at jeg bare kalder ham Green eller... Ej, okay. Og Mathias, du havde den på en tredje tredjeplads. Det er rigtigt. Lige under Warlock, og lige over. Nej, undskyld. Du lige jeg skulle Du havde på en fjerdeplads. Er den på en fjerdeplads? Fjerde ja, ja. Lige under Toledo. Og lige over Highlanders 2. Mm, ja. Der er den også hjemme. Og så på en, på en samlet andenplads bliver det så faktisk. Den deler den samme Warlock. Ja. Men jeg vil sige, generelt så vil jeg stadig anbefale den her. Altså også selvom, ikke bare fordi det er bare to år til et eller andet, men jeg synes også, at man stadig godt kan, kan få lidt sjov ud af den. Ja, ja. Altså. ja. Men altså, jeg vil til det klart se, det der, se et eller først, ja. så kan man også irriteres over nogle af de samme ting som os. Måske også se den to gange, og så er Også et sandt Jeg var også irriteret over alt forestøjen mange det, da vi så Universal Soldier, så jeg synes at næsten gang, så skal vi se Universal Soldier. Fire det være, for det er ikke femmeren, vi har anmeldt. Jeg tror faktisk, det er 6'erne. Altså. Ja, I hvert fald den lige før, for der får man noget, forestår med. Ej, den, den har jo set for nylig, så gælder så bliver den øh, taget ud. Jeg har til gengæld, at Wild Du har Fox, ikke set den. Den har ingen af os set. Ja, Hogs, den synes jeg også, vi skal se, fordi jeg, at jeg regner med, at Mathias med til at lede. <laughs> vi skal ikke se Wildhawks. <laughs> så får du veto på en film. Ja, og det bliver Hogs. Nej, det er jo ikke det. Sådan er det. <gange> der er en, der får også igennem trumfe. Det er det, jeg mener. Nej, men det har vi allerede. Altså, vi skal jo i hvert fald se Silver Fang, før vi skal se Wild Jamen, Hubs. Det er den er mærkelig også. Det er jo gerne en mig. Ja. Okay, prøv at prøv at Vi får en film, hver vi må trumfe igennem. Medmindre at den er blevet set for ny. Det er det eneste. Okay? <gange> og så må Hubs, vi stadigvæk, fordi Else kan man ikke trumfe noget igennem. Bjarke, han har set det hele. Er det... Wild Fang? Eller White Fang? <gange> Wild jeg er så med dig, Man selvfølgelig er en given og jeg tror for den ikke gennem, den skal bruges på noget, noget andet. Noget mere uh, evil. <laughs> så er det. Jeg ved ikke om, hvem fanden skal have på min Er der ikke den her du havde? Martin Olsen Er du sadler ved mig? Så ved jeg ikke om du skal have. Jeg say. Nej, <laughs> <laughs> og vi, Ej, den mulighed skal vi ikke have fået trumpe noget igennem, for så skal vi se uh, den der. De Utrolig dårlig B-film, som jeg ikke altid snakker om. Hvad han ham med... Mary, eller hvad fanden, han råber? Sandra, de er en eller anden The Room, eller hvad fanden, det er. De er jo oppe på et tag på et tidspunkt. Nå, ja. Nå den hedder room? den. Det ja. <laughs> er faktisk god. Ja. Og så kommer den til at blive trumfet igennem, og den gider jeg ikke sige. <laughs> Nej, den tror jeg faktisk er sjov. Den den. Tror, jeg tror virkelig, er Har du den set den? Nej. Jeg synes, det er en god idé det med, med at, prøve at lave sådan, at så man kan hjemme. noget igennem. Nej. Fordi, på det her, her argument, vi skal også prøve nogle film, hvor vi føler os lidt ud tilbage. men det bliver bare, og, og det ved du også, Inderstin, det bliver sådan nogle film, hvor vi prøver at ramme hinanden. Hvor man tænker, ja, ja. jeg har ikke lige så ondt ved det her, som de andre. Lige præcis. Lige præcis. Jeg mangler også set the Human Centipede 2. <laughs> Fuldsigt. Så fuldsigt med stedet jeg. Tak fordi I lyttede med til endnu et afsnit af Filmsofa. Det var 11. afsnit. Og, og fuld af øh... Ja, fuld af kaos. Jeg håber, at vi ses jer igen, drenge. Det var hyggeligt. Det var det,